Як казала Віра Павлівна, і переляк той от хвороби тільки підсилився. Не треба з твоїм здоров'ям ходити до лісу під таку погоду. Тепер у лісі, крім хвороб, нічого й немає. Певно, зайці і ті з нежиттю та кашлем, говорила сміючись Віра Павлівна. А Марта у відповідь силова усміхалася. немов обличчя їй пересмикував штукар за ниточку, а попускав ниточку, і механічна усмішка зникала. Брови насувалися низько над очима на своє звичайне і звичне місце, рот скорботно стулявся, а вилиці блідли і набирали кольору жовтої кості. «Ти б випила хініну!» – радила їй Віра Павлівна. «Мені не потрібен хінін!» – хитала головою Марта, дивлячись у бік. Одвернувшись до стіни, нерухомо як труп, лежала вона на ліжку без сну зі своїми таємничими думками. Одного разу Марта зібралася вийти на двір, коли там хлюпо став дощ, та Віра Павлівна не пустила її. Просто загородила дорогу і не пустила. Марта тільки безпорадно розвела руками і повернулася до свого ліжка. Нарешті Віра Павлівна не встерегла Марту, і та зникла з дому. Віра Павлівна кілька разів виходила на подвір'я і гукала її, а врешті розсердилася. «Велика. Сама розуміє. З якої речі я буду нянчитися?» Тільки надвечір прийшла Марта, Зморена і мокра від дощу, з посинілими губами. Вона повісила сушити коло груби свою одежу, а сама мовчки лягла на ліжко і одвернулася обличчям до стіни. Віра Павлівна жіночим чуттям угадала в дівчині якесь горе, і її гнів на Марту минув, змінившись на жалість. Вона сіла коло Марти і обхопила її руками. «Тобі погано?» – спитала Віра Павлівна, але Марта лежала мовчки, як німа. «Та скажи ж, що з тобою, Марто?» «Ну чого ти мовчиш?» Домагалася Віра Павлівна, але Марта уперто мовчала. Вона лежала і думала про події сьогоднішнього дня, і діла, і слова проходили перед її уявою, повторюючись на тисячі ладів. От, здавалося, вже кінчився фільм, що його крутив якийсь Катюга, щоб завдавати мук Марті. Але побачивши, що не досить тортур, він знову крутив свій диявольський фільм і сік дівчину як батогами, подробицями минулого дня, і катував, забиваючи під нігті гарячі цвяхи промовлених слів. Віра палюна, нічого не домігшись і, думаючи, що Марта заснула, накрила її ковдрою й кожухом. Та Марта не спала, вона б півжиття віддала за сон, та він не йшов на її замучені очі. А Катів фільм, ледве кінчившись, знову починався кидаючи на її свідомість картину за картиною. Дощ і промоклий ліс. Вона ступає, озираючись на призначене місце. Нікого навколо. Тільки дощ і ліс. Шум і в серці, і в скронях, і в ушах. От і смолярня. Вона чекає на нього, але його немає. Година за годиною падають каменем в її життя, а його немає. Може, він не може прийти? А може, він не хоче? Вона ходить нетерпляче по темному сараї і тремтить усім тілом. Вона промокла до сорочки, і їй холодно. Дуже холодно. Здавалося, душа теж промокла і тремтить, і немає в світлі тепла, що могло б нагріти її бідну душу. Раптом неясний крок, і він прийшов. Він прийшов! Тепло ввійшло в її душу, але відразу такий холод, такий холод. «Скриньки немає», – суворо каже він. Косар даремно ризикував, лізучи вночі в кімнату. Скринька зникла. «Хто ж її взяв?» Він не поцілував її, бідну, закляклу. Він почав докоряти їй терпкими словами, а вона мовчки благально дивилася на нього і нічого не розуміла. «Як то скриньки немає?» Чому ж косар мені нічого не розказав? Косар не міг з тобою говорити, бо ти не виходила з хати. Ага, справді, вона не виходила з хати, але де ж скринька? Або скринька, або під три чорти все. Хіба ти не знаєш, в якому ми стані? Він кричав, скаже наводячи очима, а вона, маленька й пригнічена, стояла перед ним і тряслася від холоду і від нервового зворушення. Він ходив по сараю і нарешті зупинився коло неї і сказав коротко. «За тиждень ти мусиш довідатися, де скринька. Я чекатиму на тебе тут. Без певних відомостей не приходь». Він повернувся і вийшов ходою людини, що допіру підписала смертний присуд, жорстокий, але справедливий. Диявольський фільм починає відбувати на свідомості Марти свої картини дедалі швидше. «Ой, катюга механіку, ти, мабуть, п'яний, що так швидко крутиш свій фільм». Марта не могла вже стежити за картинами, і вони зливаються в сіру смугу, з якої виринають змазані уривки і слів, і дії. Уся Марта згинається від неймовірного холоду. Холод підкидає її немічне тіло і б'є обтверде, як залізо, і крижано-холодне ліжко. Але чий це голос? «Марто, я покладу тобі грійник», Віра Павліна дбайливо підсовує її грійник під спину і холодні ноги гріє своїми руками. Потроху тепло оволодіває тілом, Марта випростається на ліжку. Віра Павліна підкидає їй подушку під боки, і вона лежить нерухома і без сила. Сизий морок потроху застилає її свідомість, і вона засинає. Артем прийшов вечеряти і сидить похмурий і неуважний. Він нічого не пригадав, як не напружував пам'яті. Формули й числа плигають перед його очима швидко, як коники-стрибунці, що їх ніяк не може піймати Артем. Ну, як твоя робота? Нічого не можу пригадати. Ти спочатку заспокойся, а потім усе пригадаєш. Тільки треба заспокоїтись, це головне. Гаразд, я не буду думати, каже Артем і вечеряє, втупившись у світло каганця. Марта хвора Побігла клята дівчина блукати в таку годину. Трясе її всю, ледве одігріла. «Хвора, кажеш», – піднімає Артем голову і дивиться на дружину. Нащо вона хвора?» «Мабуть, лихоманка. Вона ж на малярію слабує». «А чого ж вона ходить?» «Та ти що, не знаєш Марти чи що?» «Звичайно, Артем знає Марту. Ще б пак не знати. Він тільки так спитав». Він уже думає взяти її з собою до міста і повести до лікаря. З якогось часу вона сама не своя. Коли Артем пішов до себе, а Віра Павлівна заснула, зігнувшись на своєму ліжку, Марта тихо встала і на ушпиньках вийшла на двір. Коло сіней вона прислухалася. Нічого не чути. Тоді ходою сновиди вона рушила до дверей на горище і пішла вгору. Особливо обережно пройшла вона двері карлюжиної кімнати і зупинилася. На горищі серце завмерло і не билося. Тільки протяг свистів у ушах та дихання раз у раз виривалося нерівними товчками. Вона була тут, коли допомагала Вірі Павлівні вішати мокру білизну. Марта знає, що праворуч на бантині висить мотузка. Мотузка дуже довга, і кінець її просто кинуто на долівку. Це дуже зручно. Вправно, немов вона вже кілька разів це робила, Марта зав'язує петлю, і разом зупиняється. Внизу десь рипнули двері, але то, певно, протяг шарпнув дворима внизу в сінях. Серце забилося тривожно, і Марта застигла, приклавши руку до грудей. Бийся, бідне серце, отбий останні хвилини життя, проклятого ключим щастям. Твій чорний ангел, що світліший за сонце, одійшов від тебе, і солодощі твого щастя обернулися на отруту. Вкрай сп'янілий Катюга-механік можовільно швидко вертить свій диявольський фільм, і Марті над силу далі терпіти. Вона кладе голову в петлю, і самовільний зойк виривається з її грудей. Розділ 18. Петля і щоденник. Карлюга розумівся на першій допомозі хворим. Він розтирав Марту сукнянкою і робив усе, що потрібно в таких випадках робити. Отямившись, дівчина побачила над собою у світлі каганця бородатого пустельника. Марта обвела зляканими очима кімнату, а потім утупилася в обличчя карлюги. Воно, здавалося, таке жахливе, що очі їй дедалі ширшали, аж поки не застигли великими темними діамантами. Бородате обличчя скакало, безмежно ширилося, і з нього іскрилися тисячі очей то ніжних і голубливих, то гнівних, то злоненависних. Марта заплющила очі і напівсон обгорнув її теплими водами, що надсинює поверхнею їх годів великоднім дзвоном голос карлюжин і горкотливими відгоманами водоспадів відбивався в ушах. Він вас зовсім не кохає. То я кохаю. Ви мусите це знати. Марта розплющила очі і дивиться в задимлену стелю кімнати. На чорному ліжку пустельника вона повернулася лицем до стіни, охопила руками коліна і слухає. Вона вся слух, одне велике чутливе ухо, що жадібно всотує звуки, нічого не думаючи і не відчуваючи. Якась холодна порожнява в голові і грудях. Карлюга став посеред кімнати і гостро дивиться на каганець. Потім він почав ходити з кутка в куток, і кроки його громово риплять, акомпонуючи словам. Коли душа вмирає, і серце чуч виріє від зради, коли тіло охоплює холод передчасної смерті, а життєвий шлях утинається, як голова нерозкаяного злодія. Коли сонце більше не світить, а радощі в'януть у безоднях чорної скорботи, пам'ятай і вір. Зів'ялі душі розквітнуть знов у промінні весняного сонця. Холод до вчасної смерті прогонить гаряча кров, і навіть мертві планети, що вічно блукали у світових просторах чорними гробовищами життя, займаються знову і розтоплюють своє каміння у пломені вічного руху. Марта ще міцніше стисла свої коліна. та тінь коливається на чорній стіні, і раптом їй стає до млості страшно. Думка про втечу спалахнула в голові несподіваною пожежею, і вона підводиться на ліжку. Карлюга зупинився посеред кімнати і здивовано дивився на Марту, як вона встала і пішла до дверей. Тома уступився з дороги, а коли дівчина взялася за клямку, він підійшов ближче і сказав, «Обіцяйте, що ви не будете робити більш». У відповідь дівчина заперечливо замотала головою. «Про все це нікому не кажіть. Добре?» Марта на знак згоди кивнула головою. Двері зачинилися, і Тома чув, як сходила дівчина вниз, а коли кроки її затихли, він замкнув двері і накидав у грубу стружок. Полом я спалахнуло, і по кімнаті застрибали веселі химери, Обережно Карлюга вийняв із хованки папери і розгортав жмут їх, сидячи коло груби. Людина, що писала ці папери, видимо, має ослячу упертість. Скільки зошитів і листочків зібрано? У мене, о, напевно, не вистачило терпцю все зберігати. Карлюга почав розкладати папери, сортуючи їх. Ось зошити з щоденником, ось листи й цидулки, а ось наукові записи – що робіють хімічними означеннями і довжелезними формулами. Коли ця людина нічого путнього і не винайшла, то вона, напевно, пройшла добру школу. Так подумав Тома і, взявши зошит щоденника, розгорнув його посередині на умання. Очі забігали по рядках письма. Подірвавшись від читання, він подивився на першу сторінку зошита. Там значилося «Щоденні записи студента четвертого курсу Артема Гайдученка 1908 року Потім Королюга знову розгорнув на тому місці, де вже почав читати, і очі його вгрузли в написане 1908 рік 25 серпня Вже треба було їхати до інституту, та не добувши зразків з Войшицького болота, їхати не можна Здається, на цьому болоті і собаку закопано Сьогодні перебирав у пам'яті роботу, пророблену в лабораторії професора Поскара і пригадав свою помилку Як чудно Тоді, як робив спроби, не помітив А сьогодні раптом на думку спало Що я, тетруючи витяжку, помилився, як першокурсник Коли б лабораторія під рукою, зараз би взявся перевіряти Але треба йти на Войшицьке болото 28 серпня Спроби соляною кислотою перевищили всі сподіванки Ура! Я на вірному шляху Дідуган Поскар утратить всю рівновагу, коли дізнається про мій успіх. Та й хіба не ставлю я цим винаходом усю агрономічну науку до гори Дригом? Бідні, бідні класики хліборобства. Вони будуть видаватися нам за декунів з кам'яними сокирами. Найцікавіше, що таку проблему ніхто не висував на порядок дня агрономічної хімії. А я не тільки висуну, а й дам вичерпливе розв'язання проблеми. Завтра ж їду до інституту. 6 грудня. Знову не пощастило. Поскар, здається, має рацію, говорячи, що для реакції, про яку я мрію, потрібен клімат екваторіальний. Це коли реакцію провадити у природних умовах. Але його рація мені не рація. А як він глузливо сміявся, коли я йому розповів про вивід расових бактерій? Як телепалися його руки, немов у мавпи, що побачили себе в дзеркалі? Товариші теж наліпші за мого імпотентного дідугана, Хихикають, ідіоти. Проте расова бактерія у мене буде. Вона, щоправда, у мене вже є, та не так удосконалена її порода, як мені треба. Та доки дотягнеться робота над виводом расової бактерії, я знайду такі умови для її скаженої життєвої діяльності, що відразу в усіх поскарів очі на лоба вискочать. Шкода тільки, що до того часу професор обернеться на матеріал для моїх расових бактерій гниття. 24 березня 1909 року. Отже, сподіватися на підтримку професури чи товаришів не доводиться. Вони ладні оголосити мене за божевільного. Треба подбати про свою власну лабораторію. Ні кроку назад. 27 березня. Сьогодні робив доповідь у хімічній аудиторії. Людей набилося повно. Професура, студенти, стороння публіка. Іронічні погляди професорів, стримані студентів, що бояться, якби хто не обвинуватив їх у співчутті до дивака Гайдученка. Сторонню публіку, видимо, добре приготували ті, хто її запросив на цей реферат. Бо поводиться, як у цирку, де може побачити заморські диковини та несподівані вибрики клоуна. Поруч Поскара – відомий психіатр Остафов. Люючи і на професуру, і на психіатра, я почав з того, що зробив поставу питання». Ніяких, звичайно, чудес не намагається робити студент четвертого курсу Артем Гайдученко. Він тільки хоче винайти спосіб прискорити процеси, що відбуваються у ґрунті надто повільно і не дають змоги ґрунтові цілковито поновляти утрачені речовини. Що подумає шановна аудиторія, коли він утворить чорноземлю протягом, скажімо, року, ту чорноземлю, що утворювалася століттями. Він бачить посмішки шановних колег, що забувають про посмішки недовіри до всіх винахідців. Але то пусте. Справа полягає ось у таких труднощах. По-перше, в ґрунті мусить бути утворене тепло, що дасть змогу бактеріям провадити свою роботу цілий рік без перерви на зиму. По-друге, мусять бути виведені расові бактерії – що в тисячі разів швидше працюють за бактерії, над расою яких не попрацювала рука людини. Це, пробачте, за грубий приклад, як у скотарництві. Корова расова дає в п'ятеро більше молока, аніж не расова. Отож, я не вбачаю нічого особливого у виведенні расової бактерії. Справа трудніша через те, що расова бактерія не зможе переносити холоду. І їй треба створити належні умови в ґрунті. А саме, забезпечити ґрунт цілий рік достатнім теплом а для цього треба винайти хімічну матерію, що мала б величезні запаси тепла і могла б повільно ті запаси звільняти. Він на порозі винайдення такої термічної матерії, але то, очевидно, буде великої сили вибухова матерія, і він мусить попрацювати, окрім того, над каталізатором, що урівноважив би виділення тепла з тієї речовини. Навів приклад Войшицького болота, в якому, очевидно, є та термічна матерія разом із каталізатором. Бо болото ніколи не замерзає, а гейзеріальний характер його забезпечують усі авторитети. Він не буде пояснювати аудиторії вагу цього винаходу, бо аудиторія це розуміє без пояснень це не наука, а поезія, кричали, коли я кінчив, а хтось, виходячи, назвав мене агрономічним Уелсом. Бідний психіатр. Він тільки розвів руками, і я ясно чув, коли він, звертаючись до поскара, сказав Великий фантазер. А втім. Чорт його знає. Десяте липня. Сиджу в батьків і роблю спроби. Петрусь допомагає. Бактеріями він найменш цікавиться. Його приваблює, як дикуна рушниця, моя термічна матерія. 15 липня. Коли б тільки мені сто карбованців, тоді б моя лабораторія мене цілковито задовольнила. Ну, та восени диплом, а там заробляти буду. Листки один по одному пробігають перед очима карлюги, і він їх не читає, а якось усмоктує в себе. Ось записи наступних років, їх перегортає, не читаючи. Далі, далі, що там далі? А от. 20 лютого 1917 року. Треба плюнути на братика. У нього в голові дуже вже есериться. При нагоді позлює його цим словом. Але чого він так домагається дістати термініду? Мабуть, його треба берегтись. Чорт його знає, що в нього на думці. В усякому разі термічної матерії він не нюхатиме. Карлюга перегортає далі. Ось уже кінчився щоденник, і пішли кривосписані листи. Найбільше один почерк, нервовий і шкарубкий, спадає на око. Карлюга розглядає листи і думає, що все те треба буде уважно перечитати, а тепер тільки дещицю, щоб зорієнтуватися. А ось. Любий я дуже радий, що твоя робота посувається наперед. Гадаю, що твоя термічна матерія прекрасна. І я з більшою охотою вживав би її без каталізатора.